واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سددا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسله فقد فازا فوزا عظيما أما بعد فان اشدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والله نسال ان يسلمنا ويكم من النار wa min al-asbab al-muaddiya ilaiha amin Kau muslimin yang saya muliakan tiada kata seindah ucapan alhamdulillahirabbil alamin segala puji itu hanya milik Allah subhanahu wa taala karena dialah zat satu-satunya yang berhak Mendapatkan pujian Dari seluruh hamba-hambanya Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang Telah banyak Memberikan Dan mencurahkan nikmat nimatnya Kepada hamba-hambanya tersebut Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menantang hamba-hambanya untuk menghitung dan mengkalkulasi berapa jumlah nikmat Allah, berapa banyak nikmat Allah yang ada pada kita. Allah menantang hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya untuk mengetahui, bisakah mereka mengetahui berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala? wa lam yastati'u wa yastati ternyata mereka tidak mampu dan sekali-kali tidak akan sanggup dan mampu mengetahui berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala likasrataha waasiataha dikarenakan luasnya rahmat Allah luasnya nikmat Allah dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam dua surat, wa intaudo neamat Allahilah tusuha dan kalau seandainya kalian mau mencoba untuk menghitung dan menghitung neamat Allah lah tusuha sekali-kali kalian tidak akan sanggup dan tidak akan bisa maka kita pun katakan Walam yastatiu, walan yastatiu. Yang pertama dengan menggunakan lam, yang kedua dengan menggunakan lan, yang menunjukkan, yang bermakna bahawa sekali-kali dan sama sekali mereka tidak akan bisa menghitung naemat Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Kau Muslim yang saya muliakan, al ibratu laisa bimarahati naematin lah. Walakin nabi Nabi kita nampak bersyukur bersyukur nikmat Allah Azza Wajalla yang dijadikan patokan adalah namp yang dijadikan patokan bukan mengetahui nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut akan tetapi yang dituntut dari kita sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah hal taskur nikmat hal taskur rebak ya Abdullah wahal yashkuruna ni'amallahi alaihim sudakah kita mensyukuri nikmat Allah sudakah kau muslimin mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka kau muslimin yang saya muliakan di antara bentuk nikmat Allah tersebut yaitu al-istiṭā'ah li-dhahab Auliz Zihar ilah Masajirillah, wa ilah Buiyutillah. Di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kaum Muslimin, iaitu kemudahan dan kemampuan untuk mereka bisa melangkahkan kaki-kaki mereka membuiyutim dari rumah-rumah mereka Ila Buiyutillah. Wa ila masajidillah menuju rumah-rumah Allah menuju masjid-masjid Allah masjid-masjid kaum muslimin ijabatan li awamirillah wa ijabatan li wajib liwajibat semata-mata dalam rangka na menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala Wa min tilka alwajibat salatul fil masajid di antara kewajiban itu adalah menunaikan dan menegakkan solatul jumuah secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin wa min, min akbarin ni'am dan ini merupakan dan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar laulallah warahmatuhu masallaina kalaulah bukan karena Allah dan kasih sayangnya niscaya kita tidak bisa solat niscaya kita tidak akan mampu naam pergi, pergi ke masjid masjid Allah Subhanahu wa walihada labudda minasyukr oleh karena itu harus disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa yang satu ini kemudian wahai kaum muslimin di antara bentuk nikmat Allah yang lain yang tidak kalah pentingnya untuk kita sebutkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu dinan dan pada hari ini Hari Hajatil Wada, hari penghabisan, tepatnya di Arafah. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya dan pada hari ini telah aku sempurnakan niatku atas kalian dan telah aku riba. Agama Islam itu sebagai agama bagi kalian maka kau Muslimin. Ini merupakan nikmat besar ketika kita dihidupkan dan dilahirkan dalam keadaan muslimin, dalam keadaan berislam dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam suratnya yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islam falan yuqbalu minhum wa khasirin." Dan barang siapa yang memeluk dan mencari Islam dan mencari selain Islam sebagai agamanya maka sekali-kali tidak diterima amalannya wa dan dia di akhirat kelak pasti tergolong ke dalam orang-orang yang merugi nasallallaha assalama wal afia dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman innad diin 'inda Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, agama yang dibawa oleh junjungan kita, agama yang dibawa oleh bimbingan kita, uswa kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falislamu min afdhalin ni'am, maka Islam dan datangnya Islam merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar akan tetapi kaum muslimin perlu kita perhatikan bersama perlu kita perhatikan dan kita naam perhatikan perkara tersebut yaitu naam di dalam Al-Quran dan sunnah nabinya ia'ni ya di dalam Islam ada aturan-aturan ada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan yaitu berupa al amr wa'an-nahi berupa perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya dan melarang hamba-hambanya oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayah sabul insanu ayyutroka sudah apakah manusia mereka mengira mereka dibiarkan begitu saja ala ya, Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala ai ayahsabuna Allah yu'marun wa la yunhaun yani apakah mereka menyangka dan mengira mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tanpa mereka diperintah dan tanpa mereka dilarang Bahkan kaum Muslimin dalam Islam terdapat berbagai macam perintah perintah Allah subhanahuwataala dan larangan-larangan Allah subhanahuwataala wamin aadzamil amr dan diantara larangan terbesar perintah Allah subhanahuwataala yang paling utama iaitu perintah agar mereka mentauhidkan Allah subhanahuwataala agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Agar mereka menyembah hanya kepada Allah, agar mereka berdoa hanya kepada Allah, meminta barakah hanya kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu an-nahyi huwa syirk billah dan di antara larangan yang terbesar, larangan yang paling besar dalam Islam Iaitu larangan dari menyektukan Allah subhanahu wa ta'ala menduakan Allah dalam ibadah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-ibadat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ar-rahmah dan maha ar-rahim ternyata tidaklah menurunkan larangan atau menurunkan perintah dan larangan kecuali terdapat pada perintah tersebut Manafi' dan masoleh Manfaat-manfaat Dan maslahat-maslahat Yang kembali kepada hamba-hamba Allah tersebut Dan juga sebaliknya Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melarang Hamba-hambanya Dari sebuah larangan Kecuali pada Naam larangan tersebut Terdapat mafasid Terdapat Naam Kerusakan-kerusakan yang merusak hamba-hamba Allah itu itu sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur Ar-Rahim Maha Pengasih Maha Pengampun Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha tinggi Yang maha perkasa Yang maha bijaksana Tidak membiarkan Kita begitu saja Allah subhanahu wa ta'ala Mengancam Orang-orang atau hamba-hambanya yang melanggar aturan-aturan Allah. Yang mencoba untuk melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata wahai kaum muslimin. Al-Waqe' kenyataan dan realita menunjukkan bahawa ternyata kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin. Hadanallah wa'iyahum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Kebanyakan dari kaum muslimin masih terjatuh dalam dosa besar dalam larangan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yaitu kesyirikan. Masih ada di antara mereka yang menyembah selain Allah, masih ada di antara mereka yang berdoa kepada selain Allah, meminta barokah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masih ada di antara mereka yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menghalalkan riba, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan naam liwat, mereka menghalalkan musik, mereka menghalalkan rokok dan yang lainnya dari pelanggaran pelanggaran syariat. Kau Muslim yang saya muliakan. Ada sebuah pertanyaan yang harus ditanyakan Mengapa dan kenapa kaum muslimin Naam terjatuh dalam larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Wa jawabahu Yujadu fil khutbat saniyah Barakallahu liwalakum fil quran wa sunnah Wa nafa'ani wa iyaakum dunafihima Minal ayati wal hikmah Innahu jawadun kareem الحمد لله صلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد أيها الحاضرون رحمني ورحمة الله برحاضرين جمع صلاة الجمعة ينتمي لياكل الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Al-Infitar sekaligus sebagai pertanyaan iaitu firmannya Ya ayuhan insan ma garraka birabbikal karim Ya ayuhan insan ma garraka birabbikal karim wahai manusia apa yang menyebabkan kamu lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang membuat kamu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan kamu na'am melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang dijawab oleh manusia terbaik setelah para nabi, kemudian setelah Umar, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat yang mulia Al-Faruq Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Fi aferin sahih Dalam sebuah afer yang sahih Dari anaknya sendiri Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu Kala Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu wa'arbah Wallahi ma garrahu illa jahal Wallahi ma garrahu illa jahal Demi Allah Beliau bersumpah dengan nama Allah Dengan nama Rabnya Wallahi, demi Allah, tidaklah yang membuat manusia lalai, tidaklah yang membikin manusia mereka lupa dari Allah Subhanahu Wa Taala tenggelam ke dalam larangan -larang Allah kecuali karena kejahilan, kecuali karena kebodohan, ketidaktahuan mereka terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kebodohan dari namam memahami Islam memahami Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana itu kau muslimin telah berkata imamnya kau muslimin pemimpin kau muslimin murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala dia berkata al-jahlu daun qatil wadawahu nasul kitab wa sunnah Al kejahilan kebodohan terhadap agama Allah merupakan penyakit yang bisa mematikan seorang hamba yang bisa membinasakan yang bisa menghancurkan nasib seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat dan obat dari kejahilan itu adalah Al-Quran dan Sunnah ilmu-ilmu yang berada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci dan dokter dari penyakit itu adalah para ulama ahli sunnah wal jamaah para ulama ar-rabbaniyun yang membimbing dan mengarahkan umat ini ke jalan yang benar ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu arafna min hadzal bayan kita mengetahui dari penjelasan Allah dan rasulnya kemudian penjelasan para ulama ahli sunnah ternyata pentingnya tolabul ilmu ternyata pentingnya belajar dan mengkaji duduk bersimpuh di halakat al-ilm halakat al-ilm -halaka yang di situ dibacakan al-quran dibacakan kuala Allah wa kuala rasul sallallahu alaihi wasallam wa kuala ulama ahli sunnah wa kuala ulama ahli sunnah inilah amalan terbaik amalan yang mulia yang dikatakan oleh para ulama inna talabal ilmi min afdoli al-amal sesungguhnya belajar ilmu din belajar ilmu agama Islam termasuk amalan mulia minhum al-sheykh al-albani rahimahullah wa al-sheykh ibn baz rahimahullah ta'ala di antara para ulama tersebut adalah al al-albani dan al-sheykh ibn baz rahimahullah ta'ala oleh kerana itu kaum muslimin Allah Nam Al Imam Ibn Qayyim pun menyatakan, Innaal ilm yutlabulil amal, kama anal amal yutlabulil najah. Hanya saja ilmu itu dipelajari, dituntut untuk diamalkan, untuk diamalkan. Ilmu yang sedang kita pelajari, ilmu Al Quran dan Sunnah itu menuntut dari kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bukan sekadar menghafal Bukan sekadar memahami Bukan sekadar mencatat Lakin Lahu Qadrum Zaid Punya Naam tambahan yang sangat bermanfaat dari itu Dan itu merupakan Zakatul ilm, Zakat ilmu yaitu beramal Sebagaimana amalan Dituntut atau diamalkan Untuk naam mengharapkan Keberhasilan Untuk mengharapkan kemenangan di yawm al-qiyamah min azabillah wa min bababihi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala hadha al-lazhi akul wa allahu ta'ala alam bis sahab wa akhiru da'wanan alhamdulillahi alamin wa akhidussalam